Lepo pozdravljeni in lepo pozdravljeni na drugem, oziroma drugem delu Ljubljanskega dela festivala 21. festivala Pranger, ki smo ga letos premenovali v festival kritike, prevoda in branja ozir. In dovoljšen del se je pomladi že obil za mladino in otroke, Zdaj imamo pa za poezijo samo, brez refleksije, ki se bo začela jutri, nadaljevala v petek in končala v soboto še zadnjič za enkrat v drugaški slatini. Naslednje leto se vsedimo bliže Ljubljani oziroma na Govensko in vas že zdaj zelo vabimo tudi kot dnevne goste. Danes torej sama poezija in valjno moderatorko Saro Špelec da prevzame in uživamo Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, fanatične oboževalke, fanatični oboževalci poezije in kritike, vse najboljše za polnoletnost. V 21-ih letih so se majali stočki, krone, padale so vlade, pranger pa je še vedno na prostoru in brez konkurence. Zakaj? Kaj mislite? Ker so v naši državi edini iz srca veselit, kritike in poezije. In ne samo to, polnoleten si je na del novo, polnokrvno Festival kritike, prevoda in branja poezije. Med nami nocoj prisrčno pozdravlja predstavnike pesniške javnosti, Primoža Reparja iz Združenje Koščaka in apokalipse. Jelen iz Litere, Pepelnik iz literature LUD. Laro Božak iz IAJA pri Črvi Skrinici. Samo še dvasta. Vesno Liponik iz Škuca. Matjaža iz Kiše poezije. Hvala za to uvodno ogrebanje ampak kdo manjka? Nina Dragičevič in Miljana Cunta, ki se izgubljate nekje med Škucem in Slovensko matico. Za nas pa velja, mnogokrat smo zašli, a zdaj se s Prangerjem vračamo in že se svetlika, ja, se svetlika pod Zulji in naprej, tam, kjer je citiram Jata dosi, kjer kagar sledi in nasledi vodijo do koripa zdravega pesnika Primoža Riperja, ki kot pravi sam, je se pač nima v žepu, razen ljubezni. No, ima tudi sekundanta, ramskega igralca Nika Goršiča, ki bo po strogih predpisih Jelke Krnevštajn sointerpretiral priložene pesmi fanta izgorda če ga vara samo strip ali revolucija. Prečudnik knez, Kristus, Karel Kril, Don Quixote in idiot. Ruski voz, priložstvo vage zdaj potekam. Diogen hodi po unijah, sem drplja, nič ne obetam. Diogen hodi po Unija znova spremembe, ki z vetrom iz Ušja. Diogen in če in družabnost. Diogenova palica, profesor biologije na Uniji. Za vse, kar je blizu, je blizu nekaj skrivnega vzoroka, tukaj nešenje in da pa vam ne bom povedal. Ne? Jaz sem izbral iz pod njega ovek te hajkuljev, kot pravte, jaz bi to v Slovenčini rečil se bistric, kot strele duha, in duše. Ker to niso pravi hajkuli, to, to imajo prave, imajo samo dve konci, Mislim, da je lep izraz mesec. Me nekaj teh strelj ljubezni bi rad izbral vse njegove zbirke. Silentijo v zahvalo Unijo. Drž zvišal na rajski otok Unijo. V srcu ni. Veselime je že tvoja prisotnost, ko padam v tvoje oči. To so neki SMS-i, ljubezni. Spokus vse na eno zbirko od Mila na ki je naredil celo zbirko iz SMS-a, že Joko Ono in John Lennon na poti v Ljubljano revolucija. Menadoma ustrpe tamo, ali mi boš še umjela v Ljubljano? Zadnja Kristusova skušnjava, ali si je Bog premislil iz nama? Kadar pomislim na te, zajočem od sreče. Ne boj se, moje ljubezni. Ratejma, vedno, zavedno. V barabaru srečni lasnik zaradi tuje ljubezni. Ne morem te prekinceti. Tehnologija povsem za teh na slovenski meji. Ljubljanska šola skoraj da odplava za vedno. Sreča so soznih z njih oči od sreče. Koga poli sreča ni da petko. Prečudnik nes, Kristus, Karl, Kril, Don Quihote in Idiot. Diogen hodi po unijah, sem tretja, nič ne obetav. Diogen hodi po unijah, znova, spremembe prihajajo z vetrom zunaj. Diogen in še Gvar, Hirke Gor in Družava. Zgleda, da bomo točni, smo že na viču, da te oziramo. Prihod v Ljubljano niče se več nima v žepu razen ljubljezno. Salihet, ljud, Delek, to, da še vedno ista ljubezen. Ljubezensko pismo Zotoka toku Na zaprtem oddelku sem prisluhnil tvojemu glasu, zato sem zunaj. Sestra me zaloti, ko pišem, skriv mi, hajku, tebi srednočni. Ko se zaupaš psihiatru si napravil hrati. Ko se zaupaš življenju, je to kot pribito. Za vsako bolezen raste ložica umije. Kdor pozna sebe, je razsvetljen, kdor druge, pa mu pišem pesmi, ne beži. Ko beži, ne piše pesmi. morda sem ga polomil, zlomil, ulomil, kje sam se. Kot da bi vedel, ko skor prihaja odmev, orek duše se nenadom vste. Odprt do boličine smrti življenje ali smrt, ne, samo ljubezno. Odtrnem, kot svet zverige, tudi to so umije, Zapri, odpri novo stran. Odpusti, zapusti se, opusti se, pusti, biti, Ne, so bivanje s teboj. Zdaj zakon bi predpal še eno pesem, jo si poznate, in se mi zdi, ne, da je nekako sobi temu avtorju po občutku. Žalostna In znana je resnica, da je ljudi. V pesmih mojih vedna sama govulica, da je Veže ljud. ljudi. noč, ki britko sliši, zdi, kova ki spalja. svetla zaleja, dneva da je jutro, je povden, bi je vračnih klap večtirih tiho tožijo mojega drevega ude u dvica tudi predivamše mojega stena stena tudi ne popolno mesta ni novice Veže roža, ki pri poti, kod draga hodi rase, veže, ki nad potljo lepica velja. Veže vsaka stvar, kar vede in kar sviša noče, draga medelica. Hvala. Če hočemo slišati, namreč iz svojega tuskuluma se je po mednarodnem posredovanju Jelke Krnev Štranj in prejemu Cantrevega agrade oglasil Deniz Čkofič. Ko na drugih koncih govori knjižno, ne traja dolgo, da zaslišijo moje široke eje, moje eje s trešicami, moje eje široke kot ptičja hišica, kateri je divja mačka skotila mladniče in jim zdaj svojim jezikom odpira oči in ošesa. Tedaj mi vedno rečejo, daj, povej nam kaj po mačarsko, daj, povej, daj, povej. Deniz. Dobro večer. Povodan. Ko pride povodan, postane omejni kamenje vlinski. Ti vlinski mejni. kopna voda in odarjeni kraj na brežju. Ko pride po voden, trče gosti, železne konice in metki. Se popadajo se sablje in mine. Ko pride po voden, se pomešajo poročni prstani, trnki, renke piko, zapestnice, pasje v rige. Suženski okove, amoleti, molaki, igrače, delovsko orodje. Kamni s klesanjem napisi, kamni z vase ojetmi fosili, lineni in, in godinske žale, kuhinsko in opredno posodje. V povoden se izenačijo poganski in hrščanski oltari, posvetni in crkveni kipi ter spomeniki. Ko pride po voden, zraste v oči z zlati zobije. Gledajo iz duplin človeških lopan čekani divljega prašiča. Je glava za peste koščeni roki. Ko pride po voden, se svet za eno drževno odobje začne znova. Atlas. So come out of your cave, walking on your hands, and see the world hanging up so down. Mother and sons. Astronautove noge so nabdile od zraku, a temiko se je z rokami koma je še držal za travne bilke pred čebeljakom, da bi ne bi odneslo v orbitu. Z velikimi oči sem opozolja Boga, ki so v crilosti padali na tla, in jih nisem upol ne odtrgati z veje, ne pogorati stav, saj smo mi to prepovedali. Astronoc mi približal po rokah in izvsedlino grencobrovo glaso, kako jetrcev v oreho, vroženo v med, rekel – V trenutek primi svet, da ti naberem Newtonova jaboga. Osebni slovari Osebni slovari se ne začnejo z vesedo mama, ampak izmed meti. Niso nabor knjižnih besed, ampak v njih nadujejo narečni in pogovorni izrazi. V njih so jim in pozovi, v njih nam ide škrat, po teiri. V njih se zatreskamo, kašubljamo, nadepavljamo, maščubljamo. Smo hamečni, se fuljamo, guljamo, pošikavljamo, naprej nosimo, vnapovejamo, vrvljamo, varvljamo, vmečamo, repenčemo, gor plačemo, gor pridemo, se dol ne damo, še posebej, če nam dojade. Osebni slovarje so na mesto vrbec utvalzi, na mesto vrvi vauže, na mesto vrik lanci, na mesto zavez filunge, je na mesto mize sto, na mesto stola stolec, na mesto brzga zobovec, na mesto krožnika tanjeje, na mesto polezni petek, je na mesto petnika kafeškališ, je na mesto preteljstva kaštiga. V kefa pomeni tako kratčo kot lepo žensko. Osebni slovarje je še živo v besednišče za zavojevalcev. In ki spotavljajo, še obstajajo vse vidi in meje, še odzvanje politične odločitve, in še zmeraj trajajo nasiljevanje. So še zmeraj izginili predmeti, rastline, živali, pojave, poklici in ljudje. Osebni slovari, ni možna razlag, življenja ne moreš razložiti. Gospod Rahoj. Glasovi v so se spraševali, kam je zginila glava. Svetlo je bila take barve, da si uprvično lahko rekel, sonce prerezan vrat. V zraku je bilo četiti bil je prežet skladilom iz poparjene kože, začimpi in krvi. Medtem, ko je puščal krig, je moral ne to hitro mešati, da se ni Kmalo se bo ozračje se grelo od pečene krvi še te leta se bo oddelevalo razkosavljanje mesa na tak dele, kot jih prikazuje periodi s jistemi elementov v mesnici. No da ne bomo mi takrat, če v gozdo, pod našimi sklopanje ko hrst, listje, ozračje pa bo, bo vibriralo obrečanje muh, da jim bomo več slišali sveta odraslih. Vnosno bo sile mulja zvon po vlagi, prebirali se bomo kdoko Jack, do, do Ralph, do Roger, do Robert, do Eric, do Sam in kdo bo igral Simona. Skoraj vsi bodo želeli biti Jack, te mi bo pripada vloga Simona. V narčavi grozi boš v vseh štirih degla skozi gost. Zakoli prašiča, prerežimo vrat, zakoli prašiča, sunjega, zakoli prašiče, prerežimo vrat, zakoli prašiče, sunjega, pobite pošast, prerežite jo vrat, puščite ji kri. Naše črne misli se v roju muh podile po slizgi glave, ki jih je Jack napičil veliko fotogozna. Pust. Naše bilo s nas soldate. Oroke potisnili pukše in samokrese. okrese. Posvali so nas od dvere do dveri, od sela do sela. Plesili smo bojaške koračnice in spejvali. Da je bila repa dolgi len, gnes je fajnšček celi den, Pijte naj nej vodav, jejte lepo, nej meso Streljali smo z očmi, gledali smo slepimi naboje. Rešemili smo se vojake, v roke smo zeli puške in revolverje, šli smo od vrat do vrat, od vasi do vasi, pleseli smo vojaške poračnice in peli. Od hiše do hiše, od vrat do vrat, prenašamo smeh vam in smehom pomlad. zato pa nam dajte, ene vrček dva, tri bobe, tri krofe, in košček mesa. Streljali smo z očmi, gledali smo s slepimi na boji. Našemili smo jih vojake. V roke smo jih potisnili vrzo in pištole. Poslali smo jih od vrat do vrat, od naselja do naselja. Plesnili so vojaške koračnice in peli. Trivili, ali veste, kdo smo mi? tralala, la la smo, ha-ha. Streljali smo z očmi, gledali so s slepimi na boju. Tudi, ko čutiš svojo nepomembnost, se zavedaj svojih napak. Dala si se vsem tem besedam. je pesem posvečam svoji napaki, namreč malo sem zamešala vrsti red, ampak je Tonjo Jeren, zelo dobro poznam, vem, da mi bo odpustila in jo prosim, da od svoje točke nič, ki jo na tem mestu obračam, pride na odr pesmiške neskončnosti. Čina, a vedno ljubezen, tako neopisliva. Radost, ki prebije strahu, ki zruši vesnilo repa, ki je udarjalo v in se domačilo. Težko je odstraniti take reči, pa drljaj me predram, tu sva. Potednil si me ven, jaz te samo čuvam, da te ne ožge, ko priva, ko smukova maline. Vse valovi nešno, odaleč, vsak v svoj smer vozi skrbi, potreben, postavlja reči, bliže od tega so razpršene hiše, tu in tam hale, trgovina, ki vztraja. Vedno bliže reka, mul, kamni, trave, zaplate vsega, kar ostaja, ko nismo pozorni. In še bliže, Trenutek, ki potuje hitreje, od vsega, kar je oddaljeno od prve najglobje točke globine. Tu je zdaj trenutek, ko se spustiš, po poravnini in hočeš ujeti vse to umizanje, da nastane za te popolnosti. Vse je jezik, ki odpira pot, jo zapleta, zmede, zgrabi. Komica jezika odpira variante, jih gradi in rojeva. Hrapa veluske drgnejo, ranjo. Pridem igaj, drugost. Postavi most za sil. Hranim, detajle, vzorce za naprej. Pičo, ki vabe v leščerbo. Milimeter pred milimetrom. Mislim na črko, ki zmanjka znotraj in spreminja pomen strukturo. Konec in koničesta misel ne morata nositi istega enakega pomena. Črta za črto se sklanja, zbriše. Napisala bi vse navodobno zvočil Upanja, krika brez balasta po praznosti, kritičnosti. Naki uporni, nujno, najbolj ponižni, pripojili lahko kožo iz papirja, se zgnete v meso, da zapolni mesta blenja beljene. Delam pesem, jogradim, mes čistim, koliko pomena izgubi, kot popolnosti občutenja, razvijanje misli. Preprostega mehanizma znanja, reči, pojava, pojma, z njo šivam. Razmrazanost v bodne rane, včasih potrebujem samo jutro, košaro prila, stare smreke, ali zelen vrt. Samo giham, obešam. Bojim se samo ptic, tistih, ki prinašajo mir. Čeprav jih več kot je radost srečo, ljubezen in na to traja, raste, kali, ushaja. malo je treba gnesti, valjati, dušiti, ko se priklonim, majhnosti veličine in se spomnim, da je treba nastaviti svinčnik, globoko v gost, vse, za dobro rast, poganjek, da se zbogim, ko ga pokličem. Kolonizirati jezik, misel, prostor, telo. Ali vsiljujem svoje, moje, naše? ki so meje nekega kraja? Je to sploh svet, ali že je vesolje? Se ti približujem z jezikom, ne nujnimi popravki. Ali je to bližina, ali tujost, vsiljevanje na stanitve? Bo čas nova delica neprepoznavnosti? Zrsi v misel, spletenosti, naselitve, do nečih otokov. Pesem zaide na presečišče iz reke. Prvič. Iščem notranji glas, svet. Poskušam zasledovati, dati nekako v izčistiti. Ne gre za to, da me nosi, to mora biti kot izrek, da te dvigne, se se stopi. Drugič. Motrin opazujem razpoke, po metu se vspenja črta. Grem noter, prečasam odmerjam balast in iščem jedro. Tretjič. Ne vem, to ni revolucija, jo pa bere. Napaja me, bistri togost v pese. Četrtič. Senca, senci, podoba, podove, posnetek, uma. Misli, besed, fotografija tuja, zdaja, jaza. Stopam na tekst, prej bi rekla besedilo, a zdaj postajam vse bolj ekonomnična. V jeziku se vse tehta, besede, besede, besede. Analiza me posrka v vse pore, poskušam biti natančna. Iščem mit, da jo vlečem, kot v starem življenju, vse promica, in klije, da naprej poganja jezik. Vajo v dihanju. Kako, kako zajeti sapo? Primeri so različni, ko opisuješ oblake, ko greš svet, čeprav te tanje išče. Ako trenutek zruši vse, so besede, ki jih mora sprejeti. Variante so samo svoje, kot dihanje, ki rešuje. A enkrat lahko se vse, zamrzne in ti bi spet postala fetus. Dihaš, ker tudi druga dihanja potrebuje tebe. Zato moraš iti prepo, tudi ko je enega dihanja manj in floriz postaja drug. Potipam drobec, tako gladek. Preprosto rek, vzamem ga, proti soncu, Odseva čarovnost. pravite barve objema jih steklena kroglica. Se kičke kečke, malo kot ko izbijemo zbrane v mošniči, ko lovimo po podu. Tu smo zdaj, na tej modri frnikori, ki je zdaj predvsej drugačna. Tudi astronomi imajo občutek za estetiko, naravo v tri pogleda. Časi so res drugačni. Našla sem eno v predalu, skrito za spomin. Kje so ki kje ste vsi. Hvala lepa. Nobeni ne pove, kako zašmi krošne slike da zelo boli telo, ko se spreminja, da se ne more groplje od dna, da ta ust zelo pogosto zmanjka. Pravi ta, ki danes ne sme manjkati in jo je še pred prijemom kritiškega sita za zbirko, to se ne pove, kar se seveda pove, izbrala Silvija Šmider. Zdaj pa prosim za sodelovanje občinstva. Gličemo Boga. Ja? Ana Pepelnik. Ana, prosim. Ta mikrofon pa sta tu za uporabo? Pa, utrumej me se. Devoj. Šik. Naj no, zdaj pa čist zares. Dobar večer. Tisto pesmi, kako se začne, če se s konča. Tisto, da so pogledi, da se zdržijo. Da se prečijo, da se prekrižajo poti in besede, kot je tale nepremičnine, v odmikanju svetlave. Če bi bila lahko direktna oblika, potem je bi bil krog. Lahko bi to sabo, če bi mi bila blizu, ko sem si blizu sami in si nikome bom zares blizu. Prehodi nekaj ob meni, z mano, naj se vidiva, srečeva ali ugibava, ampak preprosto da sva. S tem, ko govorim z tabo, govorim direktno o meni, najprej čez sebe, da lahko s začneva. Snjene. Govoriti govori tisto predhodno stanje, gleda, ne, strnim te retro konzerve srdino mestu, ki se še ni odločilo, ki okleva, ali me bo uničilo, pohodilo, strlo, zavrglo, izpljunilo, ali sem preprosto sprejelo, in vi, in ti, ki hodite mimo, ob, zadaj, pred, skupaj smo, Zaznamovanje smo svetloboč iz te nevidne relacije, ki je ta moment neopisljiva. Ne da se prijeti, za zastreti. Sam o je, vsem, vmes, z vsako besedo, to morje je stanje. Ampak nič ni predtem in česar potem, mogoče pokrajina vmes, in v tisti pokrajino obajnega človeka, sam ta, ki gleda, sam nekaj ptic. To, da sem blizu, je totalno oddalječ, je totalno oddaljeno, tako da nisem dovolj blizu, najbolj vsem, naj zares. Do tu se pride, lahko da smo se srečali, ampak zares sem bila tam, ker staj sem tu. Hvala. ste vedeli posebno priznanje za življensko delo prejeme Lara Božak, ki je v prepihu odkrila luknje in spoznala, citiram, da so tam v podzemlju, kam se stekajo naše trpke, mokre, svečane resnice, so. eno. A soze so se jih posušile šele, ko jo je Luka Benitičič pozval na pesniško kritiški dvoboj, tu je z nami tudi Mancoj, pa oh, Mancoj. Tako. Tok prvič. Nikamor se ne bo premaknilo. Bledo na naprekel mi celi, v želji, da ga uživčim, bo vse kote prepredel spajčevino. se zagrnem tako, da razpolovimi moj dočnost. Mlačno svetlobe nevgonobi uči, če vše sad prislonim steni, ustju, za katerim besno opulzira otroštvo. Kolo sem se naučila voziti, ko nisem vedela, da me prijateljica ne varuje pred. Padem. Preverim puls. Obljubim, da se vrnem. Je. Drugič. Krenem po obtoku stepanja odmirajočih avtokonceptov. Poglej, pedale potiskam brez gotovega Vse bo v redu, držite. poslušaj za soplo, pokljanje grudic, pod kolesi mešalnika. Tretjič. V praznega papirja dovajem iz neuspelih mehanizmov razraščanja. Mreža steniti loputajo ob vlažne stene sluznice. Plavati sem se naučila pri osmih letih, kar je vse v redu držim te nekoč prepolovil obljubo. Pekoč občutek v nosu in žrelo, telo, pušča, kot starčov, se bo okopalo na napačni strani gladine. Prišepetovalka je jezična, vtišam valove, da ne raznese bogličev. Ukrivljam perspektive drugorojenih travnic. Četrtič. Ob močnejšega očesa potrka, nikotanje zaves, kar požgečkava prste, a se od njih ne bo odlepilo. Tudi od razbeljenih glasilk ne, kritičnosti klaka na vkljub. Ne reci mi, da luna sveti, Pokaži mi odsev njene svetlobe v razbitem steklu. Ob domači nizi vtihnem, ko me grlo najbolj potrebuje. Kolesi mešalnika privadim na zmerniši tempo. Bližnje zaskrbijo lica mojih odsotnih premikov. Pojasnim. Polizirajoče stene otroštva postajajo tanše. Od konice pisala. Petič. Ko se postegni večernega neba, sedi psihodelični nekter. zasleduje proti tokove. ki me je učila, kako usta vdržati nad vodo. Kolesnic v potnih zemlji, grajenja domov povškom in žapicam, sestavljanja puščic, izfrnikol gramoza, listov na nagoščenih igriščih ulic, strahu, da bi sosede odkrile moje, pred skrivališči drugih, da se okus robiti razpustivo obliko ki bo erodirala površino jezika. Šestič Proti tokovi zvesto odlagajo prkljago v otlinah pod mojim jezikom. Včasih me pričakajo predbrati, ki jih zaprem, in drveča na kolesu jih, kot bi obstajali v tujih jezikih, ne razpoznam. Potegnem kabel iz utičnice. zmetlic smešalnika poližem na stalo smetano, odložim kolo, obnavljam zakonitosti korekotvorja. vzorca, s katerim bi se pojavilo, zagugalo vame z večjo močjo, kam pokazati s prstom, česa se dotakniti, ne zareže, ko bi to pričakovala. Eho kože, pridušendo vprašaja, bim veji, pretežna vlada. Iščem nekaj, s čimer bi zadržala raztegljivost, ko se ne vidim kot telo, dlanemna stavlja stikala, stropnih svetilk oblaži škripanje sklepov, morda pokazati s prstom, nase, se, zapozeti z po obrazu prstih popku, ko se ne vidim kot telo, poliži, kjer pušča trno rveče, še vedno vkrožena stvrni, tipajoča, anonimnica, sem pot k drugemu, tečem, da, ko se ne vidim kot telo, ne ploščim v kleščenosti, tečem, izmika se, oska sled, ki jo puščam v zvezku. Ritem je postal bistven del najnega šiko hranjenja uravnovešenosti. Harmonija so netrna stanja, ki pritegujejo dotikališča na najnih ramenih. Svoj tovor potiskava v besede in partiture, pa da vedno nekaj popada ven, da se lahko kepava iz kasnega. TRANZICIJA Ko me noč zlagoma lagoma jutro, se z dim lahkotnejša od peresa vrabčice, ki me kdaj obišče obkosilu, za pleše, za mi pripoveduje in odprči z mojo hvaležnostjo v svojem kljunu. Kot po napeti tekoči membrani se njim mene stekajo, ostale speče podobe v prehodu, da se prostor, kot ga poznam sicer, lomi pod prestežnostjo trenutkov, pod sulicami svetlobe, ki se zbirajo okoli naših letih belih glav. Včasih prsne brazilnice prislonim obostrekuničasto predmete brez posebnega razloga, a s pozornostjo in ravno tolikšno silo, kot bi želela ugotoviti ali sem sediment prehoda. Ko bi se želela prepričati, ali večerno krila polovica dneva napravila celo Venera. Vse je v ravno vesju, če tudi si sigdaj ne priznam, a kakšen raztezak vse eno skrči v dobro staro kvazi sredino. Tudi ko slačim ekstreme, kot prepoteno poletno obleko v nočnem pristanku doma jih sunkoma podrsam pod mizo. Nekdaj se bo moj prosti vers ne mara celju venice in pike. Le tu in tam bo kakšen vprašaj, spomin, in z njim se bodo tali legilije, vzvone Carpeggio. Vse je v ravnovesju, še bolj pa v agregatu, ki ga ta prinaša pod svojimi rebri. Časi se obskrbi za goste masive noči, zalotim ob tkanju svojih notranjih gnes in na to čakam. Nekje lucidne srede me bo obiskal Slavoj Žižek, mi postavil vprašanje, zakaj biti srečen, če si lahko zanimiv? In jaz se bom pognala posledih v tekočinjenih in poteknila sukanec skozi zadnjo fazo venera. Potem se mi bo zazdelo, da bi to lahko naredila že mnogo prej. Poplava je. Vse je uničeno, mokro, deroče. Skupaj s plotom tonejo ljudje, ladje, zavarovalnice zapiše ves na Liponik, a njene pesmi, nad katerimi bedi sokolje oko Silvije Žnidar, ne tonejo. Tukaj so. In z njimi ured njen zdravilni jak. Oh, se Zdravo. Pirave kište, ampak ti pa le, kar boš not dala, tebe bo not dala. Če ostanem sama v tej hiši, sama s to hišo, dovolj veliko za veliko otrok matere, ni mačka, ni matere, na vrhu, na tonah jab k mati, Fluorescentni svetlobi minus merijo visoko in ko da se stropom bori, mati čuva jabuke dve zjutraj, lejo, mater. So fluorescentno in visoko in pod stropom, še kaj si bo naredila mati, spravi se spat, same skrbista bo mati, maček bo popizdil, Če se ti kaj zgodi, bo maček popizdel. In jezik zdrkne, grlo nazaj, ne mrtev jezik, brez cunje v brado podpr, da bi riže, nabrekel živec, v tem neskončnem položaju mu je kakr, ko se spravljam na okrebe. udarjam se više, sladke skale, meni slane paličice, bute Vkroko otoka, vse obvodi, vodi, vse v gozdu, že kličejo, otoški klici, penelola bom pritekla, penelola, pesticidi, ptice, marš grla, boš videla vse to, kaj sem ti za kam pripravila. Vse to šlo, vse kam se je za kaj zatekla, pa gledaš je, pa dreve okrog tebe, pred mojimi očmi. Mokro telo penelola, dišiš po mokrem telesu, delaš to telo, div je, div je, predelola, glej zdaj telo. Nataša horn, tačke in manjša griva in ne vem ti gibi, ali kaj išče, ali trpinčime me, spet skritim slačenjem, ali ta valjaše, tudi ure in ure, da spizdi med skale, skačem, to se ti zmeša, to penelola imaš grla, pa dolgo gledam, se že horn suši, že zdavno ogledam gledam, penelola telo, kaj spet tapkaš, v grabne mečeš, koga ven vlečeš, Napor misliš, vidim por, vse sorte čakam, še bi jo lahko Penelolo. Vedno bolje temno modro, Penelola vesla krok in kroknjeni ne napeti neuroni se obrne k meni in nataši horni, in čeprav ona ne vidi, ker svoje stvari ima, svoje dlake, grla se polna obrne. Nikogarš ne cel. Večstanovanska hiša, poči cel, kaplja stropa na hodnik. Fabio pravi, da je skupna cel, ker je njegova cel. Ne pravzaprav reče, da je sosedova cel. Sosed pravi, da nima tam kopalnice, ampak nima nič proti, če je skupna cel. Roveni opič bi rušil strop. Hiša razpada, hiša se podira. Haha. Ha. Bučer, je sklopi vodo, kriče soseda Šakanoviča. Sosed je na obisko pri bratu Vuko Eberi. Hromeni opične Nara Šakanovič, če on ne nič nemerja, ne verjame, je treba rušiti strop, ha, ha. Voda, kaplja, stropa, na hodnik, voda na kište, plave, voda. Stojimo na hodniku, gledamo vodo, jem jabolko, strop, voda, kaplja, zgodaj zjutraj nekdo počisti, vodo. Asmira ali pa tamar Kaj pa daleja sploti, ki stopne plačuje za vodo, ki stopne odpre vrat? Čeprav je luč kopalnici in luč v drugi sobi in luč soseda Vučarka pravi, da ko je pri njej don iz Tamarinega stanovanja, je Tamara rekla nekaj ona plača. Cel se iz hodnika telefone. rumeni hoče vodo, ker haha, dokler jo še imamo. Nataša kliče iz Bruslja, Šakanoviča, Tamar v cel. Nikogašnje cel. Nikogašnja voda v nikogašnji cedi, ki pušča v nikogašnji hiši nikogašnje. Cel od vseh je nikogaršnja cel. Nataša grezi z unanjim upraviteljem, zakonom, cel je zdaj na Messengerju. Bučer, na punce je naročila, galone vode, čeprav voda teče iz voda iz cevi, voda v koritu, na vodniku, voda. Ta hiša je vlažna, pušča. Ne, cel pušča, voda iz cevi, telefon, voda teče. Bučer, ki na punce je takoj naročila vodo, po telefonu, galone vode, če rabimo, če vode več ne bo, če bo voda zaprta, voda teče. Ampak če rabim vodo, oni in dve imata vodo. Svečer se zberemo na hodniku in gledamo vodo. Kaplje vode, vsak sam in skupaj po vode. Po noči se izstanovan, plazimo na hodnik, najprej prisluškujemo, da tisti, ki je na hodniku, odide da si lahko sam z vodo, da je lahko vsak sam z vodo na hodniku, ki teče. Zdaj pa preglada še svojo najvepšo pesem izbirke, sicer ne v celoti, ker sem zdi, da bi to zavzelo preveč časa. Stvarno je imensko kazalo. Agronomija, Asmira, Ata, tudi oče, bolečino, udih, protibolečinska sredstva, somatska deda, detela, jure, Fabio, glas, gle tudi organi, govorni, jezik, petje, tvorba, glasu, grla, benelola, marš, grunt, halblut, gle tudi maje, hiša v hiši, večstanovanska homofobija, horn, Nataša, tudi Nataša, Igor, Jablana glej tudi jabolka, bolezni, cepljeni, cvet, koža, sadonjak, tudi nasad, jabolka, gnitja, izumiranje, jesti, kište, kupovati meso, obirati, prodajati, rast, sorte, crimson, crisp, ester, fuji, gala, mucu, topaz, zorenje, jovo, kapitalizem, tranzicija, klimatska kriza, kmet, kmetica, gled tudi tržnica in jabolka, k, k. Knežki Sonja, krava, lesbike, bučerka, sestre, vidali, liponik, Juliana, ljubezen, lokalna pridelava, gled tudi jabolka, anestezija, lord, od zami, novočrkovanje mojega imena, origin, luknja, lupa, maček, origin, Maj, origin, mati, tudi mama, origin, od origin, tudi lord, od origin, pora, odnosi med origin, od origin, od otroki, spolni organi. Glej tudi bolečina, čutila, drobovje, državni, govornik, kosti operacija organov, žilje, prsi, udi, živčeve, patriarhat, penelopa, glej tudi grla, penelola, marš, pik, tovarna, stečaj, glej tudi kapitalizem, pobegli prašič, poplave, rasizem, razred, razredizem, rumeni oprič, rupnik, sanje, saška, sapfo, Simon, smrt kot biznis, nemrtva, kol specicizem, spol seksizem, transpolne osebe, starostizem, Štajn, Gertrud, svet, konec, sveta, svinja, Šakanovič, Tamara, telo, tudi organi, vode, telesni zločki, tržnica, branjaka, moste, stranke, oporo, osvoboditev, štrajk, vas, vaška straža, življenje na vas, i vojna, zastava, tudi crvena zastava, orožje, zdravstvo, zdravstveno osebje, zobozdravstvo, zob, kariosen, mrtev, ekstrakcijo. Hvala. Pa smo prišli do večerne zore. To je čas, ko Matjaž Zorec prime za perok, In kriptiško vko Silvije Žvidar šepne. A sinhrona, sinhronija, vice versa. Viče versa. Matej, Ja, Dobre večer, še v mojem imenu. Prvo bi se lepo zahvalil Silvi Žnider, ker je zbrala to knjigo, iz katere bom zelo pravila prv O veličastje, tast moje časti, časni tat stisk, z iskričano višino šineš med mežikoma senčen in si božje razodetje, zaveza, zakon, da na krivih njihovih ekspozejev lahko mirno uživam v svojih gostijah. Kako mi nepolboljšljivemu altruistu, panrtu v litani, prevrženosti ki prozorno zori svojim navzven s preobrnjenim sebištvom. Pozvoni k presnovi sna, povikaj lišaj in olupi krepost. Kako se mi smilite, vse to slabo univerzalno analitičarstvo, ki ne ve, da ima že kupljeno dušo. O, ki sploh nima duše. Ne, neobstoječa duša je najbolj in najslabše prodana, ker je dana. Tvoje telo, ne tvoja last, je pa res, da kaj obstaja, le če se o tem govori. Zato tudi mi ne bomo pridigali, tem bi kse raje igrali z grani zagrgranim med, ko, med kosmi neonestrždive svežine. Kar se te kanonizira, slabo za zagovedano dobro bit in dobro za ekstazo uma, dale lahko pobegneš od teh vedno preveč dominirajočih predstav, stav, usodnih statev, tudi pomnjen si pozabljen, ker niti kosti nisi pustil, brez zoba puščova tesanja, kvata morgana, razvodenitev organa, strelski vod, voden strel, lokvan in vanj zataknjane škrge. Nuja se ne zbuja sredi barikadiranih bulvarjev, vedno naj bi prežala pred stvarjenjem in se potem le pretežno neškodljivo amortizirala. Zato ne pozabimo, ne drka na zbog, onaniramo sami, In vsa ta deklamirajoča drenaža med plinsko maso, molekularnim klasjem, kaosom socialnih osam, nas vedno mane, gane, ne zgane, neguje, mami umameno naroči, kjer natripan trohniš, nabit prebitek, da te na varnost zlagoma, zlagano presnavlja v nepovratne sentence A <laughs> <Nei. laughs> proste preproste so stvari svobodne v svojih nujnih naštimanostih. Kar se ti zdi vesolje je le mušica, ki se jo tretira dano, mehansko in brez poezije. Naj je obrezno fiksa, še tako želi izkričevat. mora je sanja in sanja v mora. Navajaj svojo blazno bivajočnost, kot poštevanko. Obrzdaj, obvladaj to sebstveno trigonometrijo, če hočeš sploh kar koli vedeti o čemrkoli. A potem še ta vsevedni nauk lociraj uspet povrnjeno odanijo, že spet, in zlorabo ob enem, kaj ti kolikor zgolj drkaš, nisih krati Nič manj drkan, zaciklen cik-cak, tak somrak, iz katerega se ne moreš izsenčit, a ki mu daš telo, da ga pozlačeno okrbavljen raztelesiš. Ti duša, sla, bitje, medi nove noči. Hvala. In za konec preizkusimo še a, malo tega in prosim našo dideko Nataljo. Aha, imamo napise. Hvala, javna agencija za knjigo Republike Slovenije, občina Rogaška Slatina, Zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, knjižnica Rogaška Slatina, Društvo slovenskih pisateljev, MKC Maribor, Vodnikova domačija, center divja misel, portal Poesis, Časni večer, fotograf, Blaž Lach SP, vrtni center Rogaška, hotel Slatina, catering gospod Svetka Koražija, knjigarnja Antika Celje, klip Srednja vesarska in ozarska šola Marnborn, mladinski Svet Rogaška, Slatina Aktivna mladina Slatinska in hotel Atlantida. Ampak... Na vse to se poje in pije, A nič se ne zgodi brez umetniške vodje festivala Urške Pranger Črne iz vršne producentke niške Struc in bodi zahvaljena Urška Komino, brez kratere, Pranger ne pride v Zeitinger. Pozdravljamo in zahvaljujemo se tudi novi članici ekipe Natalji Milovanovič in seveda naši dobri stari vodnikovni domačiji center, po zasluge katere nas vodila od prve do zadnje kritiške debate vodila divja misel. A ja, res res, dobitnik oziroma dobitnica stritarjeve pa, pa je, no, pa sem vas. Živele, živeli, hvala, da ste prišli.